Bai, bai, gohan txelen, urtean bukatu dut, e, liburu bat, egin du zazpi urteko lana, eirungo herribarrutiko tximeletak biltzen, biltzen ez argazkiak ateatzen. Eh? E daude, lareunda amazazpi espezie dezberdinak an, an, den argazkiak, nienko usteik, egun digelik laro edita emerso tximeletako tximeletako horreongo dirala, egin dut, liburu batean jarri eta zazpi hurtean jardu eh? naiz, eh, tximileta horiek, harrapatuk, argazkiak atea eta egiten.